Вгорі колесивих хмарок, перекочував шарах кучий своїх чатин по світлому простору. В таборі першими днями хлопцеві було цікаво, та скоро він занудьгував. А все мати перед очима. Робота нетерпелива і підгони мучили. Наглядачі вкричать одно – тягни швидше. Люди прибувають як потопельники з голодного моря, і кожен повинен поспішати, хоч ледве рухається. Щодня в ліс на довгу поляну, заповнену могилками, виносять покійників. Хлопцеві вся душа болить від згадки про самітню маму, що шукає його. А вночі він прокидається, якась темна трилога надходить, ніби перечуття пожежі. Після того вдень, як півсонний. Він дивиться навколо нетямущим поглядом. Одного вечора сказав дядькові Никифорові, я до мами поїду. Може, вмирає? Не хотів би тебе пускати, бо часто так, бува, всі в хаті пропадають. Я думав, хоч би одно вижило, ну раз вирішив їдь. Коли схочеш, то й вертайся сюди. Візьми листок, тут твоя дорога накреслена, думаю, вірно. Бо я розпитував. Дав гроші і турбинку з харчами. Провів до станції, прощаючи, подивився, вслід прошепотів собі. Так це бідне хлопча. І повагом, схиливши чоло, вернувся в табір. Зароблені й подаровані гроші бері хлопець для мами на комерційний хліб. Їхав зайцем, ховаючись від залізничних доглядачів, що ловили суворою ретельністю. Тому забарився, торбинка спорожніла, тільки ложка, ніж, кухоть, сіль та пів хлібини обважніється її. Крім старого часопису, як паперу на розпав, також сірники про всякий випадок. На старому вокзалі, де потяг стояв надовго, Андрій виліз із-під вагонного роздивлятися навкруги від темного кооперативного кіоска що за кількома сусідніми домиками на порожнині люди щось несуть, тримаючи в папірцях черга всього на два десятки стрічний дідок з кругласто підстриженою борідкою ніби крейдяною ставши коло вокзальної стіни розгорнув папірець і почав їсти якийсь кусник гів, гів а тоді враз спинився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 Згрішив я навіки. Вернись, не підходь туди. Андрій почав обминати близькою стороною, весь час поглядаючи на чергу колокіоску. Чорно там, ніби в пеклі. Скоро черга розпалася, і хтось голосно промовив для всіх, розібрано. Ниж порив скрізь на станції Андрій. Нічого споживного, крім перестояної води. А недалеко розложисті схили і рівнини з дірками, з горбиками коло зеленавих нивок, схожі на околиці села, де з батьком полювали ховрахів. Хіба спробувати самому? Близько струмок. Можна нору залити. Поряд сміттярки валялася бляшаниця, як з бан, стара і дірява. Хлопець позабивав просвітлений чопаками гілочок і ганчер'я. Заліпив смолою, набираючи від шпал складених на відгоні. Дроту багато навкруги. і жавого і поскручуваного з нього приробив до цебра, Озброївся подобезною щупа, кілочками, ломакою. Ховрашиних нірок на полі багато, обсипаних і зарослих. Коли натрапив на свіжий вхід, Готуючись до наступу, позавалював сусідні печерки, щоб нікуди було вижитому ховрахові вбігти. Заливав нору. Зірка ж немає. Він як качка, чи що, досадує хлопець.